פרק י"ז: "חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בציפורן שמיר, חרושה על לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם. כסקור ביניהם מזבחותם, ואשריהם על עץ רענן, על גבעות הגבוהות. הררי בשדה, חילך כל אוצרותיך, לבז אתן.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 שוברים. כה אמר אדוני אלי, הלוך ועמדת בשער בני העם, אשר יבוא ובוא מלכי יהודה, ואשר יצאו ובכל שערי ירושלים. ואמרת עליהם, שמעו דבר אדוני מלכי יהודה, וכל יהודה, וכל יושבי ירושלים,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 והצדתי אש בשעריה, ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה.